Harmadik óra, amelyben arról lesz szó, hogyan lehet az újságírói pályán sokra vinni. Igazán nem szeretném, ha az újságíró iskola tisztelt hallgatói azzal a naív hittel néznék a hírlapírói pályát, hogy azon az írás a fő dolog. Aki így gondolkodik, az legyen mészáros, de ne újságíró. Hiszen írni is kell egyiknek másiknak, hébe-hóba, hogy ne. Különben nem volna újság. De ha valamennyi újságíró nekiülne, s mind írna, egyre másra írna, kigyőzné akkor elolvasni az újságokat. Hiszen a fiúk, ha úgy nekiereztenék a pennájukat, teleírnák az egész világot. Olyan formán van ez az írással is, mint a beszéddel. Nem azok a legjobb szónokok, akiknek folyton jár a szájuk, és nem is mindig a legjobb szónokokból lesznek a miniszterek. A miniszternek sokszor inkább hallgatni kell tudni, mint beszélni. A szerkesztőnél is nagyobb érték, ha jól olvas, mint ha jól ír. Néha megesik, elvétve nagyritkán, hogy az újságírásban a jó író is viszi valamire. De az legény is legyen a talpán. A legtöbb esetben egészen más tulajdonságok viszik előre az újságírót. Leginkább a szerepelni tudás. Elmondom, hogy kell élni az újságírónak, hogy híres ember legyen belőle, még mielőtt az első valamire való cikkét megírta volna. Tehát az író újságíró későn fekszik le, a szereplő újságíró ellenben korán kell fel, és sietel olvasni a lapokat, és kikeresi, hogy mi van bennük szenzáció, vagy pikantéria, vagy valami kitűnő cikk. Amikor az ember kiszemelte a jó mondásokat, a finom ötleteket, a ragyogó cikkeket, akkor sorra veszi a kávéházban az ismerősöket. – Olvasta? – Mit? – Ezt meg ezt? – Ah, igen, pompás cikk, igazán nagyszerű, önírta? Az ember ilyenkor rejtélyesen mosolyog. – Szerkesztőségi titok! Minél több embert fogok meg ilyeténképpen, annál több reklámcsinálót szereztem magamnak, mert utóbb már ők kérdezik jobbra-balra. Olvastátok a barátunk cikkét. Igazán pompásat írt a fiú. Ebből még lesz valaki. Délelőtt el kell menni a parlamentbe. Nem impressziókért, azt ott ugyan hiába kerestek, csak mutatkozni. A képviselőkkel fraternizálni kell, a minisztereknek nagyokat köszönni. Ő persze visszaköszön. Mert én tudhatom ugyan, hogy nem ismerem a kegyelmes urat, de ő nem tudja. A tizedik köszönés után már meg is szólít. Valami megbízást ad, hogy keresd meg X vagy Y képviselőt, vagy küld hozzá a félhivatalost. A képviselő és a félhivatalos azt fogja gondolni, hogy nagyon jó viszonyban vagy a miniszterrel, és mindjárt emelkedtél a szemében. A miniszter pedig majd meg fogja alkalmilag kérdezni... Ki ez a derék fiatalember? Újságíró? Ha igen, tudom, nagyon jó tolla van, tehetséges ember. A folyosón jár kelj a csoportok között. Bele is szólhatsz a beszélgetésekbe, hiszen országos dolgokról van szó, abban mindenki belebeszélhet. Ha valami viccet mondanak a kegyelmes urak, neves nagyokat. A legkisebb vicre kell a legnagyobbat kacagni, és azután kérdeznek meg szerényen, megengedi kegyelmes uram, hogy megírjam ezt a mondást. A kegyelmes úr inta kezével. Nem érdemes. És te ne is írd meg, tényleg nem érdemes. De azért vagy öt-hat lap megírja, mert nálunk mindent megírnak, amit nem érdemes. És a kegyelmes úr neked lesz hálás. Mindenhová jár el? Színházba, próbákra, hangversenyre, temetésekre. Ha valaki benne van az újságban, annak gratulálj egy névjegyen. Ha házasságot köt, ha elválik a neétől, ha udvari tanácsos lesz, ha beszédet mond, ha deputációt vezet, te mindig gratulálj. Akkor nem csak azt fogja hinni, hogy te nagyon udvarias ember vagy, de arról is meg lesz győződve, hogy te írtad róla az összes lapokban a méltánylásokat. És barátjának fog tekinteni, és ő is barátod lesz. Négy-öt éven keresztül kell ezt folytatni nagyon szorgalmasan. Az ötödik évben te vagy egyik legjelesebb publicistánk. Ahol egy jó cikk lesz a lapokban, mindenki fog gondolni elsősorban, mik Kálmán összes névtelen cikkeit neked tulajdonítja a közvélemény. A Petőfi társaság tagnak. Megnyered a publicista díjat, képviselő leszel és udvari tanácsos. Városi és országos dolgokban döntő szabad lesz. Vasúton ingyen utazol, a fürdőhelyeken nem fizetsz kúrtaksát. A kaszinókban teleszel a sajtóbizottság elnöke. Hivatalokat kapsz és kitüntetéseket. A bankok bevesznek igazgatósági tagnak. Egy kis szerencsével még miniszter is lehetsz. De aztán ne légy hálátlan, ó, szorgalmas hallgatom! Amikor már kegyelmes úr vagy, vagy más ilyen nagy méltóság, akkor tósztjaidat, vagy elmés csevegéseidet ilyen formán kell kezdened. Azok voltak a szép, a feledhetetlen idők, amikor fiatal újságírókoromban a szerkesztőségi asztal mellett ültem, és mindezt el lehet érni a hírlapírással, de csak egy feltétel alatt. Nem szabad írni.